Alhamdulillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nasta'hiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kathira në më pas bazojmë në shpjegimin e këtij libri madh store që quhet Adabul Mesil ila Salah, domethën etika e shkuarjes për në xhami. Kemë mbyrë të një pjesë e vogël për për vetrat ose gjërat që urrehen në namaz ose diçka që nuk duhet të bëhet namaz. ka thon autori rahimahullah waftirasu dhira'aihi fi sjud. Domethan nje pejtin e gjërave që janë të urryra me kruh në haram në namaz ka përmend edhe shtrirjen e krahve ose lësimin e brylit në tokë. Domethan as fillimi për në sejdë, pra kur jën sejdë me me prek me bryla tokën. Në kitë qështje ka pajtim mes djetarve Se, dëmë thënë në kitë mësele, kjo ve, kjo veprim Pra prekja e tokës me bryla Ka pajtim mes djetarve se është ndalume Dëmë thënë ka ndalesë për ta Në kërkus nuk thotë se është lejuar Mirë po ka i këtilatë mes djetarve Qëfar ndalesë është kjo A është për me kru Apo është për haram Shumica djetarve mendojnë se është me kru Të thotë aji që është duke u falë Kërbi e në seshde e ka me kru Me, me bryllat apreke token Sëpse, për nga meri sallallahu alim sëllem E kemi përmen në nderset e ma hershme Kër ka bostë seshde, si i ka majtë durd I ka vendosë në tokë, bryllat i ka ngritë Dhe i ka largu prej, prej trupit Mirë po, një pjese e djetarve Thonë se kjo vejpër është haram në namaz Jo vetëm me kru Edhe argumentojnë me një argument të fuqishëm Hadith që e transmiton Enes Ibn Malik Radhi Allahu Anhu Nga pengamiri sër Allahu Nësillem I cili ka thonë I të dilu u fissu gjudë Dhe më thamë, drejtohni në seshde, pra bëni seshden mirë, të vendosur mirë. Edhe mësti shtrije askush krahët, para krahët, dhiraë, i thonë pjesës për të bryllit dherit e gjishtat. Pra mësti shtrije askush prejus krahët si që shtrin qeni. Ky hadith është muttefekun alejhi, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Ëh ata çka thojnë se kjo prekja tokës me gryla është haram, e kanë këta argumente që janë shumë i fuqishëm. Domethënë në aspektin e vërtetësisë është në shkallën më të lartë të hadithit sahih që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Edhe në aspektin e argumentimit teksti i hadithit, është gjithashtu shumë i ashpër, pra ka urdhru për nga meri së lëllohën, se në të drejtohni në sejshdhe. Pastaj ka ndalu, thëtë, mos, mos i shtrini krahët në tokë, kjo është ndalesë. Edhe ndalesa në esenë që është për haram, përveç nëse ka dhe një argument, që e ndzirë ndalesën prej kuptimit haramit. Por përveç kësa ndalesë, ka edhe një përforcim, e skast krahasimi do thot mos mos i shtrini sikur ceni kurse në argumente të tjera të seriatit është e njohur se ne e kemi të ndaluar për ngjasimin me kafshë do thot përgjësi me me për ngjasu diçka kafshëve në veprë ose ose në fizionomi Allah më rujt është haram E, a sidomos nëse du të të dhe këtu në këtë hadith nuk ka thon mos i shtrin i kratë sikur kafshet se shumica kafshve ulen në të mënyrë, nuk i shtrin këta para kratën në tokë por nuk i ka krasu me kafsh më përgjësi por ka thonë sikur qeni, du në thotë si kafshha ma e keqe <coughs> edhe kjo e vërteton edhe ma shumë se shtrirja e këtil e kraven sejte është haram po ashtu <coughs> në hadith që e transmeton uh, l'Bera ibn Azib, radhjallahu anhu, thotë, se për nga meri sallallahu anhe sallim, ka fanë, idha se gjedte feda' kefejke, warfa' mirfeqajke. Dhe më thënë, kurbishnë të sejgde, vendosin tok duartë, ose shuplakat, shputët, si thuet, edhe ngriji bryllatë. Dhe thëtë edhe kjo është gjithashtu urdhër për nga meri sallallahu anhe sallim, që do me thanë se ngritja e bryllave prej toke është obligim edhe e kundërta lëshimi i bryllave në toke është haram ka raste ku ndetja e këtilë në seshde të disa njerës është shumë e vështir të më thënë disa kanë smundje të shpinës ose të muskujve e kështu me radë pa nuk mundet menet në atë mënyrë nëse i largonë kratë prej trupit nuk mundun të menët nëse ze atëherë nuk ka mundësi me me i vendos brylat në mbi gjunj, mbi gjujt e vet, e jo në tokë, në tokë, dhe më thënë është e ndaluar. Kjo është e përmendur edhe në hadith, mirë po hadithi është i dobët, se thotë transmetuar nga Abureira radhiyallahu anhu si ka thën që sahabët janë anku të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për vështirësinë së seccdes, nëse i hapin krahët. Edhe thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë mbustetuni në gjunj. Mirpo, ky është hadith i dobët. Që dietar kanë ihtilaf për sanedin, se është transmetuar ngjitur, me sened ngjitur deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe os transmetohet me sened që quhet mursel, do të thotë që transmeton sahabiu direkt prej pejgamberi, transmeton tabiini direkt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të them, këtij hadithi thuhet mursel. Pra, dy në dy mënyra është transmetuar, më saktë, senedi më i vërtetë është ky mursel, kurse ai që është i nëgjitur me usull është i dobet i saktës se me vërtetës se transmitimi është mursel kurse hadithi mursel në vetëvejtë është daif gjithashtu të thot kata këthejsh hadithi është i dobet e kapo daif shekhul Albani e kapo sahi shekh Ahmad Shakir edhe gjithashtu shekh muqbili rahimahumullah gjemian ka thon nëse shikon senedin e këtij hadithi ë e kupton se është i pranueshëm për argumentim. Mirë, po Imam Buhari, rahimahullahu tij tasu, ka thon se e vërteta është se hadithi është mursel. Kjo është më e saktë. Po, pa, pasi ë siç them hadithi mursel në vetvete është i dobët. Do të thon senedi sahi është se hadithi është mursel që do më thënë se ka argument se hadithi është i dobt. Kjo nëse mujta me sëjaru në aspekt të shkencës e hadithit. Së do qoftë, do më thënë hadithi është i dobt. Kjo fjalë se më bështetuni në gjunjë, asembi gjunjë, mirë po si dispozit e sakët është, pra nëse njeri nuk mundet, nuk mundet menejt në atë mënyrë, atëhere është mamërti e diver këto brilat mbi gjunjë ë e jo në tokë, domethënë tok nuk lejohet. Tjetër çështje që, që është me kru në namaz. E ka përmend autori rahimuhullah, wala yadkhulu fiha wa huwa haqin al-haqib. Domethënë nuk hyn në namaz duke qenë në njërën prej këtyre prej këtyre dy gjendjeve. Hakin ose haqib Shka dëmë thëmë haqib Aj i cili ka nevoj Për Dëmë thëmë e ka nevojnë e vogël Për ta kry nevojnë e vogël Kurse haqib nevojnë e madhe Dëmë thëmë gjumhurit djetarve Pra shumica djetarve Thojnë Se është me kru Njeri u të hiën namaz Kur e, ka nevoj për Dëmë thëmë nevoj fizjologjike për ta kry nëvojnë fizjologjike. Kjo për në dy aspekte, në aspektin e parë shkaku indalesës në kjetë rast, është se njeri ju dëmtohet nëse e, ka nevoj, nëse e shtërngon nevoja, ose e shtërngon urina, ose jashqitja, edhe e ma atë shtërngon, dë thëtë dëmtohet fizikisht, nëndaj Nuk ban me hinat gjendje në namaz Edhe kanë thonë gjithashtu djetarët Shkaku tjetër Ose aspekti tjetër I, i ndalesës këtu ashtë Se njeri u me sa është në këtë gjendje Athele nuk e ka mendje në namaz Dëmë thonë ashtë i angazum Me nevojat e veta Trupore Edhe këshirë sa ma shpetë Të kryet namazi Dëmë thotë nuk e ka mendje të namazi po eksir sama spetli robot pina mausita jo t pusojen namaz prandaj ehm nuk prandaj është me kru edhe așe radhiyallahu anha ka than eh pra ka than se ka dëgju pengjemeti sallallahu alaihi wasallam duke than la salate bi hadratit atam do më than nuk ka namaz kur është prezente ushimi wala huwa wa huwa yudafi'u al akhdathan gjithashtu edhe kur është dhën ditë flliçurat. Do të thon nevojë e vogël ose e madhe kur është ditë njerin, gjithashtu nuk ka namaz ather. Atherë kjo situat mund të kemi pas dy gjendje. Tët ka mundësi që njeriu me shty nevojë, mirëpër ajo shtyrje e vogël. Do të thot ka kraj intensiteti i nevojës, si më thon është i vogël. Pamë pa se sa bëhet fjalë për nevojën e vogël ose të madhe. Pra shtyrja ose shtytja është e vogël Atëhere është me kru me hinë namaz Më thënë, ma parsore është me kry nevojen, me mora vdes Edhe me, me hinë namaz Ati ku e mërin Sa të mërinje prej namazit Po edhe në qofë se nuk mërin Kur zonë se përndryshe kanë thonë edhe Në qofë se shkakton Kryerja nevojes Dalje në kohës namazit Pra ma parsore është me kry nevojen Më thënë edhe nëse vanohës ell pastaj del me rastë se ka kalu koha e namazit, do të thon ka hin namazi tjetër, i bashkon, ajo është më parësore se sa me hin namaz duke pas nevojë. Kjo është në rast, do të thon është me kru, në rast këtill kur shtytja është e vogël, a nëse është shtytja e madhe ose e fuqishme, atëherë është haram me hin namaz nat gjendje, sepse në gjendje do të thon njeriu edhe dëmtohet patyshin. Mirë po edhe nuk e ka menen namaz as zemrën as kur do, do të thonë nuk e ka të lidhur me namazin. Po ashtu ajo që është me kru, që ka përmend autori rahimallahu. Pra pse sipër përmendim këto pika, çica përmend autori rahimallahu si gjëra që janë me kru namaz, por disa prej tyre i përmendëm më saktë se maja që është haram, për shkak se është vendosja e Bryllave në tokë Edhe në rast të nevoja është Shtytja, dhe më thonë për nevoja Shume madhe Atër është haram me hinë në atë gjendje në namaz Edhe tjetëra atës është tje Që e ka përmend Eu bihadratit pa anë Në thonë ose Në prezencë të usqimit Shka dhe thotë kjo? Dhe thotë se Pra si që e, mendojnë Gjumhurit djetarve, shumica djetarve Se është me kru Për njeriun te hynë në namaz kur vjen ushqimi të cilin për të cilin ai ka nevojë ose ka dëshirë. Domethënë, nëse vjen ushqimi për të cilin njeriu ka dëshirë që ta haje, edhe është i gatshëm për me hëngër kështu me radhë, është me kru të hyje në namaz. Edhe argument për këtë është hadithi që transmeton Aisha radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë la salate bi hadratit at'am, domethënë nuk ka namaz kur është i praniqë më shqimi wala wa hua judafi'u hul e këtëthan edhe është kur ështëtën dytë të fliqurat pasnu nga Anas ibn Malik r.a. transmettohet se pëngë amëri s.a. ka than idha kurribel ashau wa hadaratis salatu fa bda u bihi qabla an të sallu dhe më than nëse Afrohet ose silet Darka edhe afrohet Namazi, atëherë Njëherë hajni darkën, pas taj faleni Namazin, edhe kjo është Hadith Më të të fëkun alejihi Kjo vërteton Se në qofse një njeri Një njeri u të silet ushqimi Edhe Edhe në qofse i, i hub Namazit, më thënë në fillim duhet me ongër Ushqimin, pra edhe nëse nuk e mërinë Namazin me gjematë, pra ndaj djetarë Të kanë vërmenë prej shkacheve Kër është elejuar Mos me prezentu në gjemata është nëse ka ardhë ushqimi Mirë po kjo është e kufizuar Me disa kufizime Me disa kushte E para është Mos tjetë qëlimisht E si e lë ushqimi Më thënë, ja me marë ushqimin Kër vjen koha namazit Për mos me shkun gjami Dhe të ajo ja, kuptohet se është loj hiles Shka nuk, nuk lejot në shëriatë Nuk bët në atë mënyr Dhe të atë herë E, nuk lejohet më smeshku në gjami në rast këtiv, nëse e si jellë me qëllim ushqimin Kufizimi i dytë që ka përmendë këtu sheku është që të ketë nevoj për atë ushqim dhe më thënë të jetë i uritur edhe ka prit mirë për në qatë moment është, është ba drejka ose darka atare duhet e, me hangër nëse ka nevoj për ata nëse është një riu ingim ingopur do thot edhe pse ka ardhushtim pa es ka nevojë për atë mund ta mej me skuq jamit tjetër me hanger do thot për ti edhe po ashtu është që të jetë ushqim të cilin do të them thonë ka qejf edhe i rrimeni aty do thot në gjami, ushqimi, nëse shkon në xhami i rrimeni atë ushim nëse os prej ati loj, atëherë duhet njëherë me kry ushtimin pas taj namazit pra edhe këtu, si që kuptum edhe në qëfse hik namazit me gjemat do të, të, të prezencaj ushtimit është arsye tjetër qështje që që, lejo, që është me kry namaz ka thon autori rahimahullah va ju krahu mesul hasa mesul hasa Domethën gjithashtu është me krum i prek e, ato gurzit në xhami, guralecat. Kjo kuptohet në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë qenë xhamit e struera me me tepika ose me cilima, por kanë qenë struera me dhe, me rërë, me gurz, me guraleca këtu më radh. Edhe njeriu ti s'kon Dora, me lujt, me prejkë dhe një gurë, kështu me radhë. Kjo është, e, është me kru, ka thënë autori, rahim e Allah, këtu. Edhe, në bastë kësa, se për kjetë ka argumente, gjithashtu djetartë kanë thënë, edhe gjithashtu djetartë kanë thënë, dhe gjithashtu djetartë kanë thënë, dhe gjithashtu djetartë që ka është kotësi, dhe që ka, dhe më thënë, levizie e kotë, pa ashtu është e mërtë njëtin gjikim. Mirë po nëse... Nëri u ka nevojë mi prek gurzët përse mall nëse do më rënë sesë dhe me një vend ku ka do një gur që mundet me dëmtu atëre lejohet me heck mirpo kjo vetëm me, vetëm një herë do thot me prek vetëm një herë dhe me larguar te jo më shumë mirpo edhe në kit rast një grupi dietarve thonë se më mirë rast që mos më prek gurrin asnat asnat rast në që fëse jetë të ranë seshë dhe të më thënë ka një gurë aty, është ma e mira mësë me largu, sepse, se cili gurë ka qefë që me bësë seshë dhe mbita. Edhe kjo gjithashtu është e vërtetuar. E, kjo është transmitu nga muaj i kibë radhjallahu anhu, se penga, e, një njëri Ose, dëmë thëmë, për, për një njeri Që ka e ka rafësu tokën e, Kur ka rënë seshde E ka rafësu, dëmë thëmë, aty vendin për në seshde I ka thëmë, të nga meri sallallahu alai sallam I në kun të failen fe wahida Dëmë thëmë, në qofë se e ban Atëherë vetëm njëherë Nëse e rafëson Pra nëse e rafëson të okën Atëherë vetëm njëherë Jo, nëse cilë në seshde Ose me lëvizë shumë në masë për atë qështje. Ja domthon vëreni këtu shprehjen e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë nëse e bën, që domthon se mami mos më bë, mami mos më rafsu, me lën ashtu si asht, mirë pa nëse e rafson atëherë një herë jo më shumë. Ë pa ashtu transmetohet nga Abu Dharr radiallahu anhu, një hadith që transmeton Imam Nasa'i u, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Idha qama ahadukum fi ssalati fala yumsahi alhasa fa inna arrahmata tuwajihuhu." Do më thënë, kur njeri u drejtojt namaz, atëhere mështi rafshoje guralecët, ose mështi preke guralecët, sepse përbalë e për ka mëshirën. Do më thënë, mështë meret me, me dhe une me guralecët. E, ma dje, nevevi urahimehullah ka thënë se është i gjma se prekja gu gurëzive e dhe më thanë në namaz është me kru mirë po të disa djetarë kanë thanë këj pretendim për i gjma nuk është i sakt pse nuk është i sakt se e, disa në një aspekt përse në imam Maliku ka thanë se nuk ka penges me rafshu të okon nësemi prek gurëzit namaz nuk ka ndë një ndales dhe më thanë imam Maliku ka thanë se nuk është asë me kru kurse nga nga tjetër djetartë e vahirive kanë thënë se është haram kështu që nuk mundet me thënë se ka i gjma që është me kru por shumica e djetarve ose thuhet gjumhuri kanë mendimin se është me kru prekja e gurëzive në namaz po ashtu tjetër qështje ka thënë autor i Rahimahullah u e të shbiku e sabi'i u e të shbiku e sabi'i S.A.B.I. Pra gërshetimi i gishtave dhe më thanë gërshetimi i gishtave në maz është prej qështjeve që janë më kru kanë thanë djetarët se urëcija e kësaj dhe ka i këtilaf për urëcijnë disa prej djetarëve kanë thanë se është gërshetimi i gishtave është prej shejtanit disa kanë thanë se kjo e sielë E, gjumin, se është disi, disi sigur rahatim dhe pushim dhe më thëmë prej aktivitetit dhe tërheq ka gjumi. E kjo që është në kundrështim me namazin, dhe më thëmë kur jenë namaz duhet me qenë vigilente dhe përqendrum në namaz. Transmetohet se Të, se, për nga meri sallallahu alaihi sallam ka than Idha të wadda E hadukum Fa ahsene vudu e hu Thumme kharaj e amiden ilal mesjid Pra kur dikush Mer avdes Edhe pletson avdesin Pas thaj niset duke sënu gjamin Nënë për të shkun gjami për të fal Fela ju shëbiken në bëjnë Jedehi Fejnë në hufi salah Dhe më thënë mësti gërshetoje Gjishtate duerve sepse aje është me namaz. Që të më thënë se e, prej kohës kur me lafdes, deri sa shkon në gjamië dhe deri sa kërinë namazin, je sikur në shpërblim, du më thënë je sikur në pozitën e namazit. Pra ndaj nuk banë mi gërshëtu gishtat, pra kjo jash namazit, që të më thënë se namaz edhe ma parsore. Këtë hëdithë të nëshmetojnë e Budavudi dhe Tirmidhiu. Mirë po, pse nuk i thuet kësaj haram, Kër ka kështu ndalesë Më thënë sigur në këtë tekst Sëpse është transmitu që pengamiri sallallahu aleyhi vësallem është pa duke i gërshetu gishtat në gjami e Ka transmitu e buhrejra radhjallahu anhu Thotë se pengamiri sallallahu aleyhi vësallem E ka kry njënin prej namazave të mbramjes Të më thënë i qindin në pa akshamin në pa jacin dhe thotë Mohamed Ibn Sirin një përrejt transmituesve si në gjirit thotë e buhurera e përmendi, mirë për unë e kam haru dhe thotë se cili ishte ajë namaz thotë se për nga meri sallallonën se mi ka falë dyre kjate pastaj ka shku është mështet në një prej shtyllave džamis edhe i ka gërshetu gishtat pra shkurtimisht edhe pastaj e kanë përkujtu ma vonë se nuk i ka kryjë namazin po i ka falë vetëm dyre kjate e kështu me ratë Qëlimi është se i ka gërshetu gjistat për nga meri sallallahu arin sëllem Edhe kjo do të thot që nuk është haram Gërshetimi gjistave në namaz për është me kru Kështu kanë thanë disa djetarë që se Kur ka ndales në fjale dhe ka vepër të për nga meri sallallahu arin sëllem Atëher e heqë prej e, haramit dhe banë me kru Mirë për po kjo nuk do e thanë se Për nga meri sallallahu arin sëllem ka banë me kru A do të thot kur thuet Se këtë vepër e ka bo për nga meri së lëllohënë Se më prendaj është me kru E jo haram A do me thonë se për nga meri së lëllohënë Se më ka bo me kru Si me ndoni e, Kuptohet njerëzit e mirë e, besin, e, Ata bëmirësit Thotë nuk i bajnë asë me kruhet E Kuptohet ma parësore Se për nga meri së lëllohënë Nuk ka bo me kruhet Mirë po, për nga meri së lëllohënë Se më ka qënë e obligumë nëse ojë never fein. Edhe prandaj me vepër më ka sqeguar disa raste se ajo vepër nuk është haram. Prandaj kur e ka bop pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo është e lëvduar edhe e kërkuar. Do të thonë se duhet për muslim. E jo se është mëkru për ta. Për ta nuk ka thënë mëkru, mirë po ky veprim mëson se për umetin e tij është mëkru ajo vepër. Kjo besoi ashte qartë. Domethënë mosi Mos tuni edhe një herë se pejgamberi sallallauhem ka baur vepra me kruk që janë. Do ja, kuri ka baur pejgamberi sallallauhem ajo është e pëlqyr për ta për ta mësuar umatin. Kurse veprimi i tij tregon duke u bashku me ndalesën në fjalë tregon se ndalesa nuk është për haram, por është për me kruk. Nga ana tjetër disa dietar kan thon se nuk ka kundërshtim mes fjalës edhe veprës këtu, sepse pejgamberi sallallauhem ka thon si që përmenëm hadithin pra prej kur më rafdes deri sa e krynë namazin pra jenë namaz edhe në atëko nuk lejohet grësëtimi gjishtave kur sa atë që e ka pa për nga meri salamansëm është pas namazit edhe kështu që nuk ka kontradit mes të dyjave tjetër tështje është mbështetja në duar Gjatë, domthan gjat uljes në namaz, mund të shtet në duar ose me një ulur i mbështetur në duar. Kjo e, gjithashtu vërtetohet në hadithin që transmeton Abdullah ibn Amir radhiyallahu anhu se pengameri sallallahu alejhi dhe sellem ka ndaluar që njeriu në namaz të ulet i mbështetur në duart e tij. Transmeton Abdul Razaku, në shejkh Al-Albani ka thënë se është sahih. Tjetër çështje që e ka përmendë këtu autori rahimahullahu kafan walamsul lihyatihi wa aqsu sha'rihi. Domethën prekja e mjegrës, edhe lidhja e flokëve. Gjithashtu është prej çështjeve që janë me kru në namaz. Ëh ka përmend përmendët një hadith, domethën në këtë temë Se për nga meri së ladonë se me ka pa një njeri duke u falë edhe në kam kur ka qene ka prek mjekrën, të më thëmë kalujt me mjekrën e ti edhe ka than le u khashat kalbu hadha le khashat, khashat në gjewari hu hu pra nëse kishtë e pas zemrën të përullur në mas dhe, dhe të, të kishtë e pas dhe gjymëtyrët të përullura mirë po kjo është hadith shumë i dobet ma djetë disa predjetarve kanë thënë se është Me udu <coughs> Pra ndaj nuk është Për argument Mirë po, në përgjësi Si prekja mjekrë, si prekja Teshave ose lujtja Në namazë me dyska levizja Levizjet e panevojshmet, gjitha janë Me kru në namazë, ajo që duhet Vetëm nëse ka levizje Për nevoj Në më thë nëse është dyska nevojjeve Nëse është prekja mjekrë Ose kruetja e ftyrës ose e trupit për nevoj, ajo nuk është endaluar, për e, vetëm levizje të pa nevojshme sikur e, loj, ajo është e, me kru ose ndë njëherë mundjet tjetë dhe ma shumë se me kru. Kurse për lidhje në flokve, ka argument direkt, e, ajo që ka thonë e, dhe thëtë që në transmiton Abdullaj Bënabasi radi Allahu anhume thëtë në transmiton nga Abdullaj Bënabasi se e ka pa një njerë duke në falë edhe i ka pas flokët e lidhura, dhe më thëmë të mbledhura në majët kokës edhe të lidhura me diçka që mështë i bin e, të postë edhe ka shku Abdullaj Bënabasi ja ka zgidhë në namaz, duke që i naj në namaz edhe atë herëp masë namazit a i ka thonë i ka thonë avdhlerbë nabasit, radhjallahu anhu ma, qëka kje ti me kokën time? Atërë i ka thonë avdhlerbë nabasit, eh, inni se mi, etu rësulë allaj sallallahu anhu nësallam je kul, du më thënë kam gjuhë për nga merin sallallahu anhu nësallam duke tham, eh, innema methelu hadha, methelu mektum, me thallu hadha, me thallu lëdhi ju salli, wa hu e me këtum, me këtuf. Dënë thotë, eh, shembulli i këti, pra ati që i lidhë flokët namaz, dhe në në Sikuraj që falet me duart e lidhura Këmë thënë, kur bie njeri në seshde Nëse i ka duart e lidhura, nuk mundet me po seshde në të plot Ose nuk bie në seshde në formën e duhur Edhe nuk bie në duart në seshde Edhe aj që falet me flokët e lidhura Se për ndryshë nëse janë flokët flok e gjata Edhe i ka të zgjidhura kur të bjerën seshde edhe flok të bjën seshde, dhe më thënë për ulen. E në qëfë se i lidhë, atërë flok të nuk bjën seshde, si kur njëri që ka shkon seshde me dur të lidhura, dhe më thënë se duart nuk i bëjnë seshde. Dhe pasët unë hadith tjetër që i transmetën Abdullabin Abbas, si radhjallahu anhuma, ka thënë për nga meri sallallahu anem sellem, u mirtuen ësë gjude ala seba ati aadhum, dhe më thën shtat pjesë, ose në shtat eshtra, wala e ku fëthobën, wala sha'ra, edhe mos i lidhi teshat ose flokët. Kjo është hadith mut të fekun alejhi. Kërse aji hadith i para prake, transporton imam muslimi. Edhe, si që thamë, disa djetarë kanë thonë se urtsia e kësaj, është se edhe flokët bëjnë sejshde. Edhe teshat bëjnë sejshde, pashtu, nëse ai ka këtë sate zona e usterrat kur bison says that normalisht edhe ato prekin tokë apo përulën sihet njeriu më i përulur e nëse ai ka këtë të lidhura do të thotë ose flokët është mandryse e ka transmetuar ibn Abi Shayber musannefi ati me saned sahih sahabe masudi radiallahu anhu e ka parë njëri kur ka hin se abi masudi ka hin xhami dhe ka parë njëri duke u falë me flokët e lidhura. Kure ka përmëndu ajë namazin, i ka thënë Abdullah Mesudi, radhjallahu anhu, idha sallajte felatakës, oselatakus, shaarak, fejnë në shaarak e jesë gjithu me akë. Në më thënë, kur të hinshtë namaz, mos i lidh flokët, se edhe flokët bëjnë sejshë dhe bashkë me ty. Pasta i ka thënë, gjithashtu i ka thënë, valake bi kulli shaaretin e gjërë. Edhe për se si cilin qime dhe të kesh shpërblim Kursa i ka thonë nuk desha të mbohen me dhe Të më thonë me, me pluhur Edhe i ka thonë Abdulebin Masudi Radhi Allahu Anhu Se mu bëh flokët me pluhur është më mirë për ty Sepse ka shpërblim Të më thonë edhe ramja e flokëve në seshde Ka shpërblim edhe dëshmonë e kështu më radhë do të prandaj kjo është me kruh, lidhja e flokëve, edhe lidhja e rrobave tësave. Gjithashtu që mos pran namaz, t'keni mundësi edhe floktë edhe teshat të bëhin të pastër. Edhe për viljen e kruha. Nuk është hala këtu e përmendur, nuk ma shtë. e di më vënë kështu. Ee pastaj ka thonë autori rahimahullah, "Inta fa'ab" që vova më me stërtar, fa in galabahu wadaa yadehu fi famihi. Do thot e, nëse i hapet njeri goja, sikur juve çpo ju hapet këtu një ders. Ë, nëse i hapet njeriu goja më maz, atëherë duhet të mundu më mbyll, do të thën më e majt. Nëse nuk mundet, atëh hapet goja, atëherë duhet me me msel me dor gojën. Dhe kjo në përgjësia dhe namazë dhe jashtë namazit kështu është. Dhe më thënë nuk lejot me, le, me leju gojen, mu hapë sa ka mundësi, për mu undu me mbyllë, sepse ajo është prej shëtanit. Ka thëmë të nga meri sallallava në sëllem, e të thë u bumë në shëtanë, pra hapja gojës kjo të mamë shqipë për i thëshin goksim, goksim kësaj. Kurse asaj që ka na i thëmë goksim, i thëmë gromësir shqipë. Nese, dhe thëtë goksimi është prej shejtanit. Edhe ka thënë nëse dikush prej jush goksin, atëherë leta, leta mbaje, si me thënë leta shtype, sa të ketë mundësi. Transmethon muslimi. Pa ashtu, ka thënë për nga meri sallalavën e nësallem, në, në qëfëse dikush, dikuit i hapet goja, dhe më thënë goksin, atëherë leta mbyllën e dorë, ose le ta vere dorën në gojën e tij sepse shejtani hyn. Domthon në, në, në rast hapjes gojës në këtë mënyrë hyn shejtani. Gjithashtu transmeton muslimi. Kjo këto hadithe janë përgjithshme, nuk ka thonë për namaz. Pra, është për çdo herë kuptohet se edhe në namaz është më parsorë. Pastaj ka thënë Authori rahimahullahu wa yukrahu të sëvjetu të të rabi bila udhër, gjithashtu është me kruhë rrafëshimi i tokës. Këta e përmenëm maherë të prekja e gura lejca. Pasta e ka përmenë tështje tjera, em jaftojmë me kaqë, Wallahu a'lem, wa sallallahu a'sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, en ilhamdu lillahi rabbil alamin.